Зразу ж тоді він главка гукнув і полохову парость. Главку, чому над всіма нас в Лікийському краї шанують? Місцем на учтах і м'ясом найкращим, і келихом повним люди усі і на нас, немов на богів, споглядають. Маємо й землі, ми наділ понад берегом Ксанту, і з виноградником гарним, і ниву, що родить пшеницю, тим-то нам першими треба стояти тепер у лікійських лавах і сміливо в розпал гарячого кидатись бою, щоб говорив про нас кожен з лікієн у кованих латах. Ні, не без слави у рідній країні лікійській керують наші державці. Їдять недаремно овець вони жирних, вином медові п'ючи, найсолодші. Зате ж бой велика доблесть їх, завжди бо в перших лікійських рядах вони б'ються. Любий, якби із сієї війни ми цілими вийшли, стали б безсмертні на віки, ніколи вже не старілись. То не хотів би я й сам між передніми лавами битись. Не посилав би й тебе. Я в бої, що мужів прославляють. Та звідусіль незліченні Уже обступили нас кери смерті. ані утекти, ні сховатись одних неможливо. Отже, вперед! Чи ми комусь славу здобудем? Чи нам він? Мовив так Іглавк. Не перечив йому й не протививсь. Рушили прямо вони із лікійським загоном численним. Жахом охоплений був менестей тоді син Петеоя. Прямо на нього, до вежі, ішли, і несли вони лихо. Він озирнувся по вежах Ахейських навкруг. «Чи не видно?» Близько вождів, щоб нещастя від друзів його відвернути. Ось він еантів побачив обох у війні ненаситних. З ними стояв іще й Тевкр, що тільки з свого намету вийшов. Але Менестея, хоч був недалеко, не чули. Так гуркотіло навкруг, аж сягаючи неба самого. Від брязкотіння великих щитів, конегривих шоломів та від розбиваних брам, що замикані міцно стояли, їх зруйнувати намагались трояни, щоб далі пробитись. Зразу ж Тоота окличника шле він тоді до Еантів. Швидше біжи, та Еанта поклич богосвітлий Тооте. А коли можна обох? Отак воно буде найкраще. Нас бо чекає усіх велика біда незабаром, напосідають на нас лікійські вожді, що й раніше несамовите завзяття в жорстоких боях виявляли. Тільки ж коли і там уже скрута в борні виникає, хай хоч один сюди прийде могутній Еант Теламоній разом із Тевкром, що луком майстерно своїм володіє. Мовив він так, не перечив, почувши це слово окличник, кинувся бігти уздовж він стіни міднозбройних ахеїв, перед еантами став і до них поспішаючи мовив. «Вас еантів обох, вождів міднозбройних аргеїв, Просить улюблений син Петеоя, годованця Зевса, стати на поміч хоч трохи, з ним скруту борні розділити. І коли можна удвох, отак воно буде найкраще. Там, бо чекає усіх, велика біда незабаром. Напосідають на них лікійські вожді, що й раніше несамовите завзяття в жорстоких боях виявляли. Тільки ж коли тут уже скрута в Борні виникає, Хай хоч один туди прийде, Могутній Еант, Теламоній, Разом із Стевкром, що луком, Майстерно своїм володіє.